Розділ 53 Колесо обертається Світанок оголив спустошення в саду зеленого чоловіка. Землю рясно вкривав килим опалого листя, що подекуди сягав колін. Зникли всі квіти. Крім вузенької смужки, що відчайдушно чіплялася за край галявини. Мало що могло зростати під гіллям дуба, але над могилою зеленого чоловіка, круг могутнього стовбора, зеленіло кільце трави, помереженої травами. Сам дуб зберіг хіба що половину листя, значно більше, ніж на решті дерев. Це було так, наче зелений чоловік якоюсь часткою залишився тут, продовжуючи боротись. Прохолодний вітерець ущух. Натомість наростала липка задуха. Метелики зникли, птахи замовкли. Загін мандрівників мовчки готувався до від'їзду. Рант усівся в сідло гнідого з відчуттям утрати. Усе мало бути не так. «Кров та попіл, адже ми перемогли!» «Я хотіла б, щоб він знайшов те, своє інше місце!» – промовила Егвень, сідаючи на Беллу. Ночі, що їх змайстрував Лан, підвісили між Кошлатою Кобилою та Альдіб, а на них вклали Морейн. Найнів мала їхати поряд і тримати повіддя Білої Кобили. Мудриня опускала очі, уникаючи зустрічатися поглядом із ланом. А охоронець дивився на неї, коли вона не могла цього бачити. Але розмови не починав. Ніхто не спитав, що має на увазі Егвейн. «Так, неправильно», – промовив Лоял, дивлячись на дуб. Лише Огір і досі був не в сідлі. «Неправильно, щоби гнило лісся, перемогло деревного брата». Він передав поводи свого велетня коня Рандові. Неправильно. Лан відкрив булорота, та Огір уже крокував до велетенського дуба. Морейн, лежачи на ношах, зробила слабкий жест рукою, і охоронець промовчав. Наблизившись до дуба, Лоял опустився на коліна, заплющив очі та розпростер руки. А тоді підвів обличчя до неба. І китиці на вухах настовбурчилися. Замить він заспівав. Ранд не міг би сказати, чи були в цій пісні слова, Чи там була чиста мелодія. Голос гуркотів так, наче співала сама земля. І водночас хлопець був певний, що знову чує пташині переливи. Чує, як ніжно зітхає весняний вітрець, Як трепочуть крильця метеликів. Зачарований піснею, він гадав, що вона лунає хіба кілька хвилин, але коли Лоял розплющив очі й опустив руки, був неабияк здивований. Сонце стояло високо над обрієм, а коли Лоял починав співати, воно ледь визирало з-за верхівок далеких дерев. Листя, що збереглося на дубі, наче позеленішало і трималося міцніше, ніж раніше. Квіти, що росли довкола стовбера дуба, виструнчились. Підвели схилені голівки. Ранкові зірочки біліли, мов свіжий сніг, а любовні припони яскраво червоніли, наче крихітні живі серця. Змахуючи піт із широкого обличчя, Лойел звівся на ноги та взяв повіддя уранда. Довгі брови Огіра знічено поникли. Так, начебто друзі могли поважати, що він просто хизується. «Я ще ніколи не вкладав у спів стільки зусиль, і не міг би цього зробити, якби якась частина деревного брата ще не залишалася тут. Мої деревні пісні не мають такої сили». Забравшись у сідло, він окинув дуб та квіти задоволеним поглядом. «Принаймні, цей куточок не потоне у гнилоліссі. Гнилоліссю не отримати деревного брата». «Ви добра людина, Огіра», – промовив Лан. Луел посміхнувся. «Я б сприйняв це як комплімент, та не знаю, що сказав би на це старійшина Гамен». Вони рухалися колоною. Мед позаду охоронця. Так йому зручніше було за потреби скористатися луком, а перен їхав останнім, поклавши сокиру на луку сідла. Вони вибралися через гребінь і вмить їх оточило гнило лісся, покручене та забарвлене в отруйні розпливи всіх кольорів райдуги. Ранто зирнувся, але саду зеленого чоловіка вже не було видно. За ними лежало саме гнило лісся. Але на мить йому все ж таки здалося, наче він бачить верховіття дуба, зелене та пишне. А тоді ця картина розстанула в мерехтінні. Ранд майже очікував, що їм доведеться прокладати собі зворотній шлях із боєм. Так само, як вони пробивалися до ока світу. Та гнило лісся, затихло і завмерло, наче не живе. Жодна гілка не затремтіла, намагаючись шмагонути вершників, нічого не скрикувало, не завивало, ні поблизу, ні вдалині. Здавалося, гнилолісся причаїлося, припало до землі, і не перед атакою, а так, наче йому було завдано важкого удару, і воно боялося отримати ще. Навіть сонце було не таким багряне. Коли вершники проминули озера, що розкинулися на мистом, сонце ледь перейшло за полудень. Лан повів загін далеко в обхід озер, навіть на них не глянувши. Але Ранду здалося, наче сім веж виглядають вищими, ніж того разу, коли він побачив їх уперше. Він був упевнений, що зубчасті верхівки тепер далі від землі, а над ними йому наче марилося щось іще. Цілісінькі вежі, що виблискують на сонці, а над ними майрать прапори з золотими журавлями. Він закліпав очима, вдивляючись, але примарні башти не зникли до кінця. Вони світилися на межі яви та видіння, аж поки озера знову не щезли серед гнилолісся. Ближче до заходу сонця охоронець вибрав місце для таборування. І Морейн виставила охорону. Їй допомагали Найнів та Егвейн. Айс нашептала щось на вухо кожній із жінок. Найнів вагалася, але коли Морейн заплющила очі, всі жінки зробили так само. Ранд помітив, що Мет і Перен витріщились на жінок і не зрозумів, чому вони, власне, дивуються. «Усі жінки Айс невесело подумав він. Поможи мені світло, я такий же, як вони. Він спохмурнів. Чому все так змінилося? мовив перен, коли Еґвень та мудриня допомагали Марейн лаштуватися. Відчуття таке, ніби. Він повів могутніми плечима, наче не в змозі підшукати потрібне слово. Ми завдали мороку могутнього удару, відповіла Марейн, влягаючись та зітхаючи. Тінь не скоро клигає після нього. «Яким чином?» – з притиском запитав Мед. «Що ми зробили?» «Спи», – відказала Морейн. «Ми ще не вибралися з гнилолісся». Але наступний ранок, наскільки міг помітити Ранд, не приніс жодних змін. Звісно, що далі вони просувалися на південь, гнилолісся слабшало. На зміну покрученим деревам прийшли прямі. Зменшилася задушлива парня. Листя, що гнило на очах, змінилося на просте, хворе. А тоді, зрозумів він, зникли і всі хвороби. Ліс навколо червонів новим листячком, що густо всівало гілля усіх дерев. Підлісок вкрився бруньками, що поспішала розпуститися. Повзучі пагони обплили скелі зеленим мереживом, Її восняні квіти Поцяткували траву так щільно і барвисто, наче тут пройшов зелений чоловік. Здавалося, що весна, так довго стримувана зимою, відчайдушно намагалася надолужити згаяний час. Не він один дивився навкруги в усі очі. Потужний удар, пробурмотіла морейн і замовкла. Витка шипшина оплила кам'яний стовп, що стояв на рубежі. Зі сторожових веж Висипали вартові, щоб привітати загін. Вони сміялися так, наче не тямилися з радушів. Очі у них блищали здивовано, наче вони не могли повірити, що під їхніми ногами в сталевих обладунках зеленіє нова трава. «Світло перемогло тінь! Славетна перемога в Тарвіновій ущелені! Ми отримали звістку! Перемога!» Ми знову маємо благословення світла! Король Ізар має велику силу у світлі, відповідав Лан на їхні вигуки. Вартові пропонували подбати про Морен чи хоча б дати загону супровід, але вона від усього відмовлялася. Навіть лежачи на знаки на ношах, Айседай виказувала таку силу духу, що озброєні чоловіки слухали кожне її слово і лише вклонялися на знак того. Що все буде так, як вона бажає. Коли Рант разом із іншими проминули вартових, вони почули, що чоловіки продовжують радісно сміятися. Вечоріло. Коли загін дістався до Фалдара, і вершники побачили, що місто за суворими мурами аж бринить святкуванням дзвенить видзвонює. Рант подумав, що, мабуть, не залишилося жодного дзвона чи дзвіночка. Від найменшого срібного балабончика на кінській збруї до величезного бронзового гонга на верхівці башти, щоби в нього нарешті не дзвонили, не бомкали, не калатали жителі. Ворота стояли розчинені навстіж, а вартові сміялися та співали на вулицях з квітами, встромленими у волосся і в щілини лад. Просто люд ще не повернувся з фалмарана, але воїни нещодавно прийшли старінової ущелини. І їхній тріумф переповняв місто. «Перемога в ущелині! Ми перемогли! Диво в ущелині! Епоха легенд повернулася!» «Весна!» Старий солдат зі шпаткуватою чуприною з радісним сміхом накинув рандові на шию гірлянду з ранкових зірочок. Його власний чуб був також прикрашений охапкою білих квітів. Світло ще раз благословляє нас весною. Коли люди дізналися, що вершники прямують до внутрішньої фортеці, їх оточило кільце чоловіків в заквічених бойових обладунках. Вони бігли поряд, прокладаючи загону шлях крізь НАП святкувальників. Вони побачили Інктара, і це була перша людина, на обличчі якої не сяїла посмішка. Я приїхав надто пізно, сказав той Лану. Похмуро. Запізнився на годину, навіть нічого не бачив. Мире. Він голосно заскрипів зубами та одразу опанував себе. «Вибачте, через прикрощі я забув про свій обов'язок. Ласкаво просимо, будівничий. Ласкаво просимо, шановні гості. Радий, що ви повернулися з гнилолісся і тепер в безпеці». Я надішлю цілителя до апартаментів Морейн Седай і сповіщу лорда Агельмара. Проведіть мене до лорда Агельмара, наказала Морейн. Проведіть нас усіх. Інктар відкрив було рота, щоб запротестувати, але під поглядом владних очей Айс Седай лише схилив голову. Агельмар був у себе в кабінеті. Меч та обладунки знову зайняли своє місце на вішаках і його обличчя виявилося вже другим обличчям у місті без посмішки. Натомість він тривожно хмурився, і зморшки на його чолі лише поглибилися, коли він побачив, як слуги в лівреях заносять на ношах до кабінету морей. Навколо неї метушилися жінки в чорно-золотому одязі, бідкаючись, що Айс Садай не встигла навіть освіжитися з дороги, і цілитель її не оглянув. Лоял Ніз золоту скриню. Частини зламаної печаті пломби, які раніше лежали в торбинці морей, а знамену лів сатери родича вбивці, було замотане в її ковдру і приторочене до сідла альдіб. Грум, який повів до стайні білу кобилу, отримав суворий наказ простежити за тим, аби з горток доправили так, як він є, до апартаментів, де розмістять седай Мире, вигукнув Володар Фалдари, вас поранено, Марень Сидай. Інктара, чому айс Сидай не поклали у ліжко і не провели до неї цілителя? Не хвилюйтеся, лорде Агельмаре, мовила Марей. Інктар зробив так, як я наказала йому зробити. Я не така немічна, якою всі тут чомусь схильні мене вважати. Вона зробила двом жінкам знак допомогти їй перебратися в крісло. Вони почали було сплескаючи руками стверджувати, що вона надто слабка, що її треба покласти в тепле ліжко, а ще їй потрібний цілитель і гаряча ванна. Морейн поворухнула бровою, жінки враз замовкли та поспіхом узялися всаджувати її в крісло. Щойно вона влаштувалася, як роздратовано змахнула рукою, показуючи, що вони їй більше не потрібні. «Я повинна поговорити з вами, лорде Агельмаре». Агельмар кимнув, і Інктар відіслав слух з кімнати. Володар Фалдари вичікувально подивився на тих, хто залишився. Рандові здалося, що його погляд найдовше затримався на лоялі та його золотій скрині. «Ми чули», – сказала Морейн, щойно двері зачинилися за Інктаром. Що в тарвіновій щелені, ви здобули велику перемогу? Так, помовчавши трохи, відказав Агельмар, знову стурбовано суплячи брови. І так, Айсседай, і ні. На півлютки вітралоків було зрештою розбито. Проте наврядчі це була справа наших рук. Мої люди називають це дивом. Їх поглинула земля. Їх поховали під собою гори. Залишилося лише кілька драхкарів, нажаханих настільки, що вони могли тільки якнайшвидше забратися на північ. «Дійсно диво», – погодилася Марейн, – і весна прийшла знову. «Диво», – сказав Агельмар, хитаючи головою. «Але, Марейн, сидай, Мої люди говорять багато про те, що сталося в ущелині». Кажуть, що світло одяглося плоттю і билося за нас. Що сам творець увійшов до ущелини і вдарив по тіні. Але я бачив чоловіка, Морень-Седай. Я бачив чоловіка і те, що він робив. Таке неможливе. Колесо плете, як бажає колесо, володарю Фалдаре. Як скажете, Морень-Седай. А що з паданим фейном? Він надійно замкнутий. Мушу поговорити з ним, коли відпочину. Його утримують, як ви наказали, а й седай. Половину часу він скиглить, намагаючись узяти варту на сльозу, а іншу половину часу намагається їм наказувати. Але, Мира, Морень седай, але що було з вами у Гнилоліссі? Чи знайшли ви зеленого чоловіка? Я бачу його руку в тому, як все взялося рости. Ми знайшли його, просто сказала вона. Він мертвий, лорде Агельмаре, і око світу зникло. Молоді воїни не зможуть більше мандрувати до нього, шукаючи для себе слави. Володар Фалдари похмурів, у замішанні хитаючи головою. Мертвий. Зелений чоловік мертвий, не може бути. То значить, ви зазнали поразки. Але ж квіти розквітають і все росте. Ми перемогли, лорде Агельмаре. Ми перемогли, і доказом цьому є те, що землю звільнено від зими. Але боюся, остання битва ще попереду. Рант ворухнувся. Проте айстедай кинула на нього гострий погляд. І він знову завмер. Гнилолісся залишилося, і кузні та кандаара, як і раніше, димлять під шайолгулом. Залишилося ще багато напівлюдків і сила селен на тролоків. Навіть не думайте, що в порубіжних землях зникла потреба тримати вуха насторож. Я ніколи б цього не подумав, Вайс седай», відказав він холодно. Морень зробила знак Лоєлу поставити золоту скриню біля її ніг. І коли він так і зробив, відкинула покришку, явивши ріх валіра очам Агельмара. Ріг валіра. мовила вона і Агельмару перехопило подих. Ранду на мить здалося, що він зараз упаде на коліна. З цим, Борень Седай, нам нема різниці, скільки напівлюдки вітралоків залишилося. З героями минулих епох, що встануть з могил, ми пройдемо маршем крізь звероднілі землі та зрівняємо із землею Шайолгул. Ні, Агельмар аж рот відкрив ошелешено, але Морейн спокійно продовжила. Я показала вам його не для того, аби вас роздражнити, а для того, щоб ви знали, хай які битви у нас ще попереду, наша міць буде не меншою, ніж та яку матиме тінь. Але місце Рога не тут. Його треба доправити до Іліана. Саме звідти, якщо нам загрожуватимуть нові битви, мають виступати об'єднані сили світла. Я проситиму вас надати ескорт з ваших найкращих воїнів, аби бути впевненою, що його без перешкод доправлять до Іліана. Навкруги ще вистачає, друзів Морока, і напівлюдків та тралоків також. А ті, хто відізвуться на поклик рога, підуть за будь-ким, хто засурмить у нього. Він повинен бути в Ілляні. Усе буде так, як ви скажете, айс седай. Проте, коли покришка скрині затріснулась, Володар Фалдари мав вигляд людини, якій відмовили в останньому проблиску світла. Минуло сім днів, а у Фалдарі все ще дзвонили в дзвони. Повернувся народ з Фалмарана, додавши свою радість до святкування солдатів. І до довгого балкона, на якому стояв Рант, долинали вигуки та співи впереміж із передзвонами. Балкон нависав над приватними садами Агельмара – зеленими, квітучими. Проте Рант на них не дивився. Хоч сонце і стояло високо в небі, весна в шайнарі була прохолодніша, ніж та, до якої він звик. І попри це, оголені груди та плечі Ранда блищали від поту, бо він вимахував лезом ставром чаплі, і кожний рух був точний, але віддалений від тієї точки, де він плавав у порожнечі. Але й там він думав про те, яким було би святкування в місті, якби народ довідався про прапор який таємно зберігала морей. «Добре, овечі пастуша!» Охоронець стояв, обіпершись на бильця балкона, склавши руки на грудях, і дивився на нього критично. «Тобі все вдається добре, але не поспішай так. Не можна стати майстром клинка за лічені тижні». Порожнеча здулася, наче хтось проколов бульбашку. «Я й не збирався ставати майстром клинка, але це клинок майстра, овечий пастуша. Я просто хочу, аби мій батько мною пишався. Рука стиснула шорстку шкіру руків'я. Я просто хочу, аби Тем був моїм батьком. Він із силою сунув мечу піхви. І в будь-якому разі у мене нема навіть лічених тижнів. То ти не передумав? А ви передумали б? Жоден м'яз не вирухнувся на лановому обличчі. Не схоже було, що тверді риси його обличчя взагалі можуть виражати хоч якісь емоції. А може ви спробуєте мене зупинити? Чи морень седай? Ти можеш чинити, як знаєш, овечі пастуше. Чи так, як складеться для тебе візерунок? Охоронець випростався. Мені, час іти. Рант повернувся подивитися у слід лану і побачив, що на його місці вже стоїть Егвейн. Не передумав? Про що це він ранде? Він схопився за сорочку та куртку, раптом відчувши холод. Я йду, Егвейн. Куди? Аби куди, ще не знаю. Він не хотів зустрічатися з нею поглядом, проте не міг відірвати від неї очей. Вона вплала квіти шепшини у волосся, що спадало їй на плечі. Щільно загорнувшись у темно-синій плащ, притримувала його біля гору. І вишивка з квітів, що за шайнарською модою тонкою смужкою окантовувала поле, бігла аж до обличчя. Білосніжними були ці квіти, та щоки Егвень суперничали з ними білизною. Очі на зблідлому обличчі здавалися дуже темними. Та великими. Далеко звідси. Я впевнена, Морейн седай не хотіла б, щоб ти просто взяв і пішов. Після... Після того, що ти зробив, ти заслуговуєш на нагороду. Морейн однаково чиє я на світі. Я зробив те, що вона хотіла. І на цьому все скінчилося. Вона навіть не розмовляє зі мною, коли я поряд. Я... Звичайно, не намагаюся крутитися біля неї, але вона мене уникає. Їй однаково піду я чи залишуся, а мені однаково, що вона про це подумає. Морейн ще не зовсім одужала, Ранде. Егвень завагалася. Мені треба йти навчатися у Тарвалон. Найнів теж туди йде. І потребує зцілення. Чи що там ще треба зробити, аби звільнити його від того кинджала? І Перен хоче побачити Тарвалон, перш ніж він піде туди, куди піде. Ти міг би піти разом з нами. І дочекатися, що якась Айседай Неморейн дізнається, хто я такий, і мене вгамує. Він проказав це різко, майже глузливо. Не зміг стриматися. Цього ти хочеш? Ні. Хлопець знав, що ніколи не зможе сказати їй який він їй вдячний за те, що вона відповіла без вагання. «Ранде, ти ж не боїшся!» Вони були самі. Та вона озирнулася на всібіч і однаково стишила голос. «Морень седай, каже, що ти не повинен торкатися істинного джерела. Якщо ти не торкатимешся, Саєдін, якщо ти не намагатимешся володіти силою, тобі нічого не загрожуватиме». «Та ніколи я більше нічого такого не торкатимуся». Радше руку собі відріжу. А якщо я не зможу зупинитися? І я ніколи й не намагався володіти силою, навіть біля ока. Раптом я не зможу це зупинити. Ти підеш додому, Ранде? Твій батько, мабуть, жадає тебе побачити. Наразі навіть Метів батько, мабуть, хоче його побачити. Я повернуся до Лугу наступного року. Може, ненадовго, але повернуся. Він провів рукою по ефасу меча, відчувши долоною бронзову фігурку чаплі. Мій батько. Дім. Світло, як я хотів би побачити? Не додому. Кудись, де нема людей, яких я можу погубити, якщо не зумію зупинитися. Кудись, де я буду сам. Раптом він відчув такий холод, наче балкон був засипаний снігом. Я йду геть, але не додому. Гегвинь. Гегвинь, чому ти мусиш стати однією з цих? Він обійняв дівчину і прошепотів, зарившись обличчям її волосся. Додому я ніколи не повернувся. У приватному саду Агельмара в альтанці, густо оплетеній зеленим листям, всіяній білими квітами, поворухнулася на шезлонгу морей. На колінах у неї лежали фрагменти розтрощеної печаті, а в пальцях погойдувався на довгому золотому ланцюжку синій самоцвіт, що вона іноді прикрашала ним волосся. З камінчика лилося блакитне сяйво, що наразі згасало, і разом з ним потроху згасала вдоволена посмішка на губах морей. Камінчик цей сам по собі не мав жодної сили, але перше, що вона навчилася робити за допомогою єдиної сили, давно, ще дівчинкою, це користуватися цим камінцем, аби підслуховувати розмови інших, коли вони гадали, що їх ніхто не може почути. Пророцтва здійсняться. Прошепотіла Айсседай. Дракон відродився. Кінець